وعدك او حقا وعدا کری رضی سال اللہ قوادی کولو وصابتا کری او ومن اصدق من الله قیلا قیل سچگدہ مزدر دی قیل قول قال دی دی دی دی قول قیل قال قالا قول بیل او سوق زیادت رشتن کے دی دا اللہ نقیلا لجی حتا بینانا این نشتا مزدر دی دی دا چه است هم دا پماندا نپیدي دا, دا ثكارو شعي يهود را ولگيد لوغوي كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم وقبلتنا قبل قبلتكم مسلمانا وترولگيد بيگي كان ويقبلتنا قبل قبلتكم اول نبي الانبياء خاتم الانبياء او کتابنا حاکم علل کتب کلھا ازمنغه کتاب حاکم دی په ټولو کتابونو چټولي من څوک کړي ملنا پکویا دا خبرې په زبا دارمدار د دا ثواب او د کما دا, دا په زبانی چې مخارج باندې نه کیږي دا عمل غواړي چې دا په دې خبرو باندې سنګي وي وایي کی مثلا کدا کدا قد... قد... ستاسو امان دي او کدا ویه مالید امیدونه په دې خبرو څه لیکي دي جي اوس په پیفي دي راته نو الله په کوئی چیلایسا لیسل مدارو لیسل ثوابو لیسل کمالو ندي دار مدار ندي ثواب به امانی جو کوم ستا په امیدونو یا اهل القران چې مسلمانان اولا امانی اهل الكتاب اونا پا امیدون دا احلی کتابو بلی مدارو علی العامال بلکہ دار مداغو عامالو دیدہ پا, دی پا زبالی جمع خرج پانی نکی بس قانین من یعمل سوءا عملو کدب دے لا سو میتا سب پرنو میلیو چرا کنا وڑغ گنا دا کا غٹ گنا دا کا پخکار دا کا پپٹ دا متاجی دا کا لازمی دا حقوق اللہ کے دا کپا حقوق العباد کے دا دا اے سلور تعمیمات پکی دی نامی پرونویریو کلیج دا سلور تعمیم پکی اور د بیہی دتب باندې جزا ورقلیشی باسرادا دایا چکل نادنی شو سدیکی اکبر را گئے وی حضرت مبارکو وی دا کمیو سرے دی چاقب عمل لبرینی کلی نکپا ار عمل د دی باندی جزا مرتب کی نو کامیبی جی بس سوکو رسول اللہ رضا وی نا وی تا اوستانور مرگری مسلمانان وی یو بد عملو کی او په دنیا کدتا اللہ مصیبت و رو نو بس دق دا گئی جزا په پا خیرت کے لئے اخلاستی ورنچہ کافر دی نو کافر با اللہ پا طول ہو نو یجز بی ہی تا دجیب فی دنیا بعض مسلمان سره چلے کې کنا یوج ذ به فی دنیا به انواع ال محلی وال امراض او د کافر سره چلے کېن یوج ذ به فی الاخرہ دا مسلمان سره چلے کېن او دنیا به سره ولګای او کافر سره چلے کې وی کې کنا تر دې پوره کده پخ پک از غی ما شنو دا بندې او ګنا صحیح نکونه بدل بش وی خد منا بدل بش یو خوب شیبروانه نو خریب لته واله نه وسړی ته الله ته ور کړم ورته ویره راخه پکې کومې یادام ما یو ګناہ کړو دا د هغه صدا ماته ولا راغله نو بل شپې پیږی هغه او احتلام یو شو د شپې خوب ویډو هغه وی چې را خوب ما ولي ولیدنه پرون ددنه یو ترکي اولاد کارچو ان سوفیان خدا په ترکي اولاد نه ولا يوجد له او د ب بيان نمويدا فلزام د پار مين دون الله وليا حمايتي ولا نسوير او نماذگار ومن يعمل من الصالحات او چا چ عمل کو من الصالحات دني کونا اکثر ولما پديدي چې کليمه د مين د پر د تعیز د کپټول صالحات او سړی راتګ نشي کولي پيږی پټول صالحات او تګ دانا را اسدیم خربزه نوګه کدی پېښه ومای یعمل منس صالحات یعنی بعضه صالحات حسب توفیق ملامن وی د تبعید لپاره چې والډی را لالي چا چوکړو بعض صالحات یعنی حسب توفیق ادم من چې دې من خوې بیان کړي من ذکرینون شادا من ذکرینون صا په ترکیب کې سوا کې شوې د ما ترجمه کوي د اشاره ټکو امن تترکید که سواقیشوی درو یل بایان د من من موصولان د مبحمدی من ذکرن کناری نبی او نساء ک زنانی لیکن داغه هو مؤمنون دا هو مؤمنون دا په ترکید کې تعالی بسواقیشوی دا په ترکید کې سواقیشوی مؤمنون دا ټول لپاره ترکید کې هو مفتدا دی او مؤمنون خبر دی دبترکیۃ سواکیشوی اللہ بچا ها ننا من یعملنا ها و من یعمل ندز ذمیر د یعمل محل واقری ها حال قید دکان ګور امرګری یو استاد تاسو ټول وایم دا وو عاطه په نه دي دا س دا واقع دے حال د عمل د زميرنا چا هم دراجي دي او خان قید وی د پرد عامل د ذل نو عامل يعمل لیکنه نه دا عمل من الصالحات دا مو مقید قید د ایماني کنه بي بِذِیمَانَ لَا عَمَلِ صَالِحَ قَبْلِي قبلی نو دا ته کتروغه تو ګور جملہ حالیہ دا شرجامیز نه مې امجینی نه ته دا قران شرخیو پښی هغه دا چې دا عمل من الصالحات بمقید پقید د ایمان سره قیمان ایمان پکینی نو بیا وق الله اعمال الصالحات نقبلی لکته وجه ان زیدون راکبن نو دا د مجیات مقید پقید د رکوب دې کړه دی. نه معنا شوکنه نبولا یکدا کا سانچ دی یدخلون الجنه په دې معلومه شوه چې من په اعتبار د معنا سره عام دی کنه دی نو اولای کدا په دې اشاره د جمع د پارسیدا ک سیندا نو اولای کدا کا سانچ دی یدخلون الجنه په دې داخلي جنت تا اولای ظلمونه نقيره او وی باندې به ظلم نکي دی د نقيره په مقدار شاغ تور داغ دی د تخمه خرمه کې چې داغې نه راټوکیږي داګه دې کبل دا ایم ظلم باندې کې دومره ظلم به موږ نکه چې دا ظلم ما ته به ویلو روړه چرامه تصور پدوه تصور سره څنګه چې ته دا راکه بیان نو کې ظلم متصور دی پدوه تصور پدوه در کې سره څنګه چې ته پدې پوې دما پدې تلفوز چې سم نه اے بس دا ستان پیک ازکہ بیا بمراجی خا چہ دا نقیر د د پبدے کی زیادت وشي یا د نقیر پر مقدار د د نه کین کمي وشي او یو خبر نه زاد دو خبر دی زان ټپوئی کی اس ته پيش وی دا یو خبر زکہ ودی نو وخبر نه د بلک دو دیږي بس را دوس الله پا کوئی چو و من احسن او سو بهر خیر ستدید جهت دینه مِمَن د اغه چانه اسلم وجهه فو لله راضي خبي پوش نه يا نه د قبول عمل لپاره طالب اجازه خبر دا و او د قبول عمل لپاره بو شرطه دي سو شرطه دي دوه شرطه دي یو شرط اَن ای اشاره کړي د پدیټ کی چو وجه هو اسلم وجه په لله اوب بیم شرط اشارت کړي دی و هو محسنون اولنی شرط تعلق د باطن سره دی د بیم شرط تعلق د ظاهر سره دی د خبرې شوي درې مخبر په کدا کو چی اولنی شرط ته چتا بی کو مخفل یعنی ذات فل لله لله الله زا پار تټ جی نو مطلب دا دی چې دا باطن په اعتبار باندې خدای ته متوجی دی کنه دی ا دې محسن دی د دې تعلق په ظاهر سره دی محسن دا معنی چې دا د نیک عمل په تر کده جناب رسول الله دی سندہ مانا دے جو نیو پاکی شرط تری یو دا دی چد د دیا عمل کی وائی اخلاسی چد اشارت و تشویر پدید کی چه اسلم وجہہو لیلہ یعنی اخلص عملہو لیلہ لا لغرزن سیوا اخلص عملہو لیلہ لا لغرزن سیوا ندا اخلاس شو او بید داد دا چه اخلاسم که حقه.. عمل کې ضروری دي چې هغه په د سنت رسول الله ده پس په فیتنه په طریقې کې د سنت رسول الله دا تکب د کم د انا مصطفی ده ها وهو محسن کن ده په عمل کې محسن دي یعنی تعبید السنته ده دا ول مو د ته ترجمه وکړل ښه پوښې راځي ښه پوښې یالله کې یو عمل کې به اخلاصي بل به پر ترکد سنت وي خدا که کځما عبادت کوي که خو شپه ترکد رسول الله ندي نګهما په جناب کې نه قبولې قبول دی لکه کله خدا عبادت تم شري کوي او پر ترکد رسول الله ندي ندي قبول او د مدد او تبع ملت ابراهیم او دې تادیشو د دین ابراهيم عليه السلام خنيفات دې مایلو دا ادیاں نو باطلو دین حقته یو خدای ته متوجب متوجب واره او وتخزل الله ابراهيم خليلا او لن فقني ولي ابراهيم عليه السلام خليلا په خالص محبت سره خليل سماده قلت نه دي په خالص یو دوسته اتلا دو خبره ته فکر کا واخه په خالص یو دوسته نیوليو وارکه خان نو یو خبردار چې ولي په خالصو دوستي نیولې ون حدیث کراغني دي چې دا حدیث تفسير مدارک نقل کړی دي حدیث راغلی دي چې ابراهيم عليه السلام ولي خلیل خدای نیولو للي اطعامه الطعام يو بد الطعام ورکو مل مستاب او رقوله ده السلام اول به سلام خوراو بشوي او او وصلاته بالليل والناس نيام ا د شپي به موږ پودو ماز و نه وکه کوي نه ها وای انما اتخذ الله ابراهيم خليلا ولي لإطعامه الطعام وإبشائه السلام وسلاته بالليل والناس نيام خمو خفه عبادت کوي چې کدام نه ياله بس راته و خبر شو به مخبر داد چې الله نيولي ابراهيم السلام په خليل سره نو فمن اتبع دينه فالله يجعله محبوبا مچا چې د د دین تابعداري وکړ نه به په من لا په دوستي او نسيله که حضرت خليل په دوستي نيولي اوس تبې شي دا خبرې په دا دعوه دا, دا, دا پای بلې ایمان الله ما فی السماوات و ما فی الارض لا الله الا الیغ مخلوق چہ موجود دی پسمانونو کی ممافل دا ټول د خدای مخلوق دی د خدای عبد دی دا لا پاک مولتی اوکان کان الله وكل شیان محیتا او دی الله تعالی پر عرش باندې حاتکون کی علما و قدرتا و دان حم سوال لصحابه کرام ده آتا ده مخ که پر صورت بقر کی تیشوی دی دان حم سوال لصحابه کرام ده چو پر صورت نسان مبارک کراه رازجی ویستفتون کا مانا دادجی دا ولمو ترجم مل کرده دا جی یطلبون من کل اجازتا طلبیدتان اجازتا یا طبون منکال اجازت والرخصتا فی النساء فی نکاح النساء فنکاد زنانوکی نباس راضا قل اللہ یفتیکم توتووی یا قلتووی چا اللہ یفتیکم خدای پاک اجازت تر تاسو تا فی هنو فی نکاح اینو فنکاد رضی زنانوکی لگوار کا وخار. او وما اغایات مبارکم تاسو تر خوکم در قیدام وما یتلا پچا عطبتی دا پا لپس دا جلال عطبتی دا پا کلمة دا جلال عطبتی وما یتلا اغایات مبارکو چلستیش پتاسو باندے فیل کتاب پا قرآن عظیم مبارک کے چد سورت نصا پا ابتدا کے راغلیو چپا اے چپا سنگر اے ک ح ما ب کوم می ننییس ممسنا وسوله سابا په ان خپ توملله تلو په دا خو مک کې تشول بیاولې راغئ س د صورتې نسا پاول ک چې کو معاتته راغلی دی نو هغه اې باقیې دي کو من شک شوي دیې با اوې تاوي باباوي چ دی د داه کېته چاات مبارک چې چا د صورت نظ پاول کې ترلیديقررن باقی حکم دی منڅوخته لکه دا معنی شوه فی او تاسو ته حکم درک فی یتام النساء بی یتیمه زنان او کې اللاتی هغه یتیمه لا تو نه پنه چته سو ما کوتبه هغه چې کوم مقرر کړی شوی دی اولیک ل شوی دی د مہر او د نه او وترغبونا اے طالبہ پکر کا وخازان بیدار کا ده ترغبون پس لکی چه عن راشی نو اعراست ہوئی ادھا ده پس لکی چه فی راشی نو ست ہوئی اے چه پس لکی عن راشی او چې پس لکی فی راشی نو تا عروس توئی تا پیش قدمی کول او یا سمانه ده شه نو غردانی کول دوه ترجمه من غټي کو ته به کر کوي وتر غبونا تاسمنه کوي في انتن کی هوهن کې چې تاسوس رینې کاو که دا په اقصورت کې چې جنې خلل دا ټیک ته او ینه سدا ینه خوشناده او خلل د نو تاسوسره په صورت کې نکاح کاوي او یمه مکمل نه ورکوي ا دبل ترجمه موکا وتر زبونا تا شعراس کوي ان انتن کی خو ہوننه ولي تفسير جلالين کی لیکلي دي لتمامتهن زکه چې دا سودا د توراده مخو خدي نه د نو بیا یراث کې د نکانه ٹھیک ده شو خره ده ماشانه کا توله یو نتی جزینم بالمن بول مستضعفين دا پچاته ناعتب تی پا با داغ بانده پا نیسا بانده پی یتامن نیسا او فی المستدعفی اتاسو تا حکم در که خوده و دا خوده کتاب پس تاکی پا عزائی پانو که من الویلدان دا ما شمانو نا احرار چکم ما شمان دی اغا ما شمانو تا تاسو ولی ما شمانو تا دوید اقو برکو وارکه خاطر باخر د شورت کې به یو خبره کوم دا د میراث مسله ده کنه از د میراث مسله محکم تیر شي وکنه او په اخر د صورت کې بمراضی نو ګورب چې دې ک سبا جده یاره چې د صورت نساء په اول کې ذکر دا په وسط کې ذکر دا په اخر کې ذکر دا وان تقوم او وی امرکم ان تقومو وفی فی ان تقوم تاسو ته تا حکم کی اللہ و دا اللہ کتاب چتاسو ادری کی للی یتامہ د یتیمان د پار بیل قسطو پر انصاف سرا انصاف کوي او اللہ په کوم ما تپلو من خیر اگر چتاسو کوي د نیک اعمالنا کبدنی وی کمالی وی په حقوق کلا کی په حقوق اولاد کی نا پر ان اللہ کان بیا علیوا اللہ تعالی په غیبانه عالم دی او علم سبق د مجادات تن جدا د مرتبط کیږي وس اللہ پاک یو خبره کوي وی نیمراۃ خافت دا نیمراۃ ولې مرپودی دا خبیلې دم امه ازمرا عملوونه دي څنګه د اصل کې و ان خافت امراۃ خافت اول خافت حضر شو دا د لاغي تفسیر دی مګدا پیګی جانی چې وایي ک د بم ذکر کو ن ذکر د مفسر با خالی عن الفائده شکنبشي لغوه به شکنبشي د نره اتن ک چرت اوښه په یاری دله من بال نبان او زوج په ماین کې سپخې داې دوه مپاره کک من بالې د خپل خاون نه ن شوزن د بد د ماغې چې بد د ماه دی د باندې اواز پورته کوي د دیال نهنسي او ا رازن یا د ا راو ب پرو کويون ساه د نه ب پروي کوي د سپوانې لري نفلا جناح علیه ما نشتری گنا پده خضا خاوند این یسلحا بینا اما صلحا چد بی صلحو کی بما بین اخفل او صلحا زنان را اولگی بازی حقوق خاون تپری بازی حقوق خاون تپری سیدہ کسیدہ سیدہ او خیر یو تکی باکی بل مشتاقو زنان او تاغا معلوم دی خود ری متخان دی دی او پده پیشی ارازہ او الصلحو خیر او صلحا چه دی ده نفی شای دی ده نفی سیز دی نونا تک پکار دی کنه دی پکار راب ازو طالبان تاین چووو الصلح خیر و او و كل خیر مشروع پا صلح مشروع صلح خیر دی او خیر مشروع دی نو صلح مشروع دنو دا صغرا کبرا تکرر دا خد یوسط و نتیجه تا خدمت که عال شوان پوی جی من دې کې خبر ده چې الصلح خیر صغراش وکل خير مشروع ف الصلح مشروع بيږي نو خيرو محمول ده په صغرا کې موجود په کبرات کې شکل شکل اول دی چې بدهی جوړ دی دي کدا سر ده جي اوس راځه ده چې انسان الله ده د پترته او د دې جبلته بیان کوي و الانفس الشوح او حاضر کليشوی دی نفسون د انسانانو شوخطا شوخصتوی پیگی او اے نحایت البخل بخلصتوی ابتدا او شوخ شوخصتوی ابتدا اے نحایت بخلطوی رازا جی او بخلصتوی ابتدا د شوخطوی صاح بخلو او حرس او الله وی وین تحسن او ک تاسو خکه عشرتن نساء دانه مفلو استجی او وتتقو اتا سودانو ساته د ظلم نہ پدې زنانو او ان الله کان بما تعملون خبير الله ستاسو په امال باندې خبردار دی نو تاسو ته جزا درکې او الله په کوئی چولن تستتیو ہر گیس طاقت نه لغے انت انلو چتا سو برابر والیو کے بین النساء پما بین زنانو کی ولو حرستم اگر کتا سو دیر کو سیسم پدیو کیو کے حرست وی طلب کی دا ترجمه مکہ دا فرش کڑے اگر کتا سو دیرم پدی کی طلبو کے ولی ذکا چی یوی زنانات قلب متوجی دی نو ده خارج اني لشتتواات دی کنه انو بيلا السلام به دا دي بي بيان دي آ شي بي سرمني ډيره زياده وا کنه او قسم به کو کنه کو قسم پر رسول واجب دي کنه دي واجب نو هدايه کي براجو خيا نو حضرت اخر کي وي جهادا قسمي فيما املكو پلاتو پی فيما تملكو ولا املكو یا خدای ته غوا قسم دی دغه زمان نوبتی چې د بیبيانو لپاره مقرره کړې دی نو پیګه او نو تمام منې صاحب هغه شېکه چې ذې مالک نه موته مالکی چا مې اعلان نه شي بیوي قلمن دې کسله ماخوذ دي تي نه دي او بل لازم یې درې د دې کنه یو بیبي سرشپ کول او بل سرشپ کول باقی جمع نه ده ضروری نه ده ضروری چې ما پکې ادا طالبانو پک جوړه کړې ده نجی ادا پک نشته جي جما کوښو کو نه فنشپتی راول پکار دي ځکه چې د هغه صاحب ده هدايي ويو صاحب ده هدايي دي کتاب النکاه کې چې د جما دار مدار پر رغبت تي ناغه د حد استطاعت نه بهر دي نیوی تکیږي بل تر کی نما نه په پېښی نه دا پکې نشته داته کې را نو باس پلا تميلو نکم چې اختیاري دي نو پاره کې خماخوذ که دي نو پلا تميلو تاسو میلان مکوي کل المليك تاسو توجه مکوي کامل توجه يوي تا يوي تا وړي د اختیاري دي کنه دي توجه اختیاري ده کغیر اختیاري ده اختیاري نه په اختیاري خسرې ماخوذ دي کنه تاسو توجه مکوي کل المليك کامل توجه يوي خذ تا ضررو ا ن تاسو به پرې د بله کل مععلکه لکه زړه نه په ما بیا دا اسممان دم ک ړ نهې شوي چ د معات اسمفول معشته پېږ مع مععلکان معقونه مععللقتون مععللقې مععلق میځ سر خرجکن مګري مع نسم زړه د به نه به ب خاون د او نه مبه خاوند دم نه دا ولی زکه چې خاوند نشتري او صاحب له خاوند دم نه ده زکه چې تا وجوده تر کې الله پاپوی و ان تسلیحو عشرتن النساء وتتقو من الجور نپه ان الله کان او فوه یما الله بخون کې مهربانه دین او کوي سره محبت قلب زیات تنو پدغه کې الله او رحیم دی ما نه شک بله او راځي او ان یتفرقا اګه دا خزن خاونده یو بل جدا شو یره مدام سره له کپ دین کېشتکه نشتا یو و بیبی دا هغه بیبی دا نه یاریږي که د ده د ټول حقوق ومطالبه کومه نو دیر له یو ماته طلاق را کړ کته ناغوی شه بس ما دا خپل وار دی خپل دی خپل دی بڼه تپريخو بس ته ټول شپې دا غېش را کوه دک شو یوا او دمه داده دا چې غیلن په قور کې زړه پیدا مشتي مار 500 را کا وسې د کس کې نه لکه دا زمونه په دینه پیږي بیا په کې روجو کو دي ذکر شي چې څه دمانه وي چې ټیک د پسماوي چاګې ترت خا د شپې کو نه نشبا اوس پات ثکټ ایو کوم سره کنو سيد د روجو کته یهدہ کو ځانانه غریبانه د دې نه خبر نه دي وړه ورنکه نه پهيبه کې ده کته صحیح ده روجو بخت سای و ايي تفرقا او کچرته بي د یو بل نه جدا شون او جوغن الله نه الله به پروا کي من الزوجي والزوجه تنوين عيوه د مزاپله که هر یو د زو د زوينا من شاتي د خپل پزړه پيږي دي ضمانت بخرې خاون ور کي او د خاون ته بخرې خزر کي بلا ابايه ومصله جوړي ته نه مصله چکه نه کورن جوړي او د سړی د دې خزې سره خپ مينه ده وګور جوړي نه یو بل له جدا شو په یې نو د دی تفسیر کې کذا د د تعلق تنو دا تعلق په ملاده دینه رسټو ختم کیه ا همینه د ظلمم ختم شي نو ما سره د دې لري کذا په حاشیه الجلالین د جلالین په حاشیه کې وګورېږي کد دې خځده خاوونه سره مینا دنه ده دن دی طلاق ونرسته ده مینا به مللا خدمت مکی پښې کنه پښې ولر هم پدی کې داخله وکړه ولې چې له دوسته مینا دنه بیا یو غنله شو چا لا به هر یو د خپل فضل نه نا غبینه به مللا وي خدمت مکی هغه به خدمت شي نه دغه ځلانه په شک کې بل چې ما د بل ځای کې جلاله بحی شکر داشته وک ان الله واسعن جلاله وک ان الله خو بزبردست کتاب دی کنه خودونه دچ بسو وک کتاب دی بتای شرجانی دی کنه چسمی و وک ان الله واسعن او دی الله پاک او پورا فضل ده د حکیم دی چکهم احکام خلق ترای دی کې دی په حکمت په ضخه دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْطَالِبُ دَا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اُمْ پَدِّی رُقُو کی دریز الراقل دی تیک دا دریز دی نو دا تکران دی پا ظاہر نمارگریا دا بھائیات دری پا ارزے کی مقصود تن جدہ جدہ دی دریز الراقل دی خسو اچ در دریز الراقل کن منگتے اگران کگوری او کنا چې یو ځل الله دې ویني پر وې نه لرله او ځгран شود کې چار دې کې د مخصوص جدا دي او خاص الله د پانه دی اغس جن چې په اسمانونو پزموکو کې دي راځه مخصوص د دینه پدیزه کې وسعتي قرینه په باندې ما قبل دې وکانه الله واسع حکیمه قرینه په شفو ما قبل دې نو مرادته وسعتي اول <سؤال> لقد والسنين الذين اوت الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله طالبے تماتبي کل کاخ اے نا پتہ تھا بنی پٹیے ان امتحان تے توวกت کی ترجمہ کو نبیات اپس کو مھا اللہ پکو یہ لقد والسنين الذين تعقیق سر منگ حکم مؤقت مؤقت حکم دا ہاں اور کڑی کتاب من قبلکم چې یهود او مسوارادی و ایاكم یا اهل القران او تاسو تموسیب تا کوما موسی به سه شه دی یا طالبہ ان تقول لا تدخل نو یریګه دا موسی به دی قبل شه دی قولتموسی به کيهود یو کنه سوارادی او کاهل القران دی کاهل تورات دی کاهل انجیل دی کاهل القران دی دی ټوله توسیت په دې ته کې چې نه تقول لا نو خدای نو یریږي ټول دارمدار د دا دین په تقوا لیکنه دي د دینه سمعلوم شو طالبا چې دا امانته پوسکو مزاګر توه د دینه سمعلوم شو دغه له جمله چې ذکر شو بدی نسو شه معلوم شو دا مدار دی هغه ټول تقوا دی نو خو مووی نن څنګه راته کېد چې د پوسکو چې معنی وی خو مووی ا زه وخت بلاګی دا دینه بیان د احتمام د شان او تقوا مادم شو دا بیان د احتمام د شان او تقوالی چې شان د تقوا سونه پورته دي ویګي چې تاسو تا کفر وکای نپ ان لل الله د الله ضرورت نشته دغه چې الله د پردی مافي السماوات او مافي الارض او كامل لا فغني ان حميدا او دي الله پبې پروا د خلقونو د عبادت ته خلقنا او حميدن محمودن په حد ذاته و صفاته له محمود په ته د تل تکدي مقصود ترې دلته دین مقصود د لله مافي السماوات او مافي الارض نه استغنا ده په قرينه د ما بعد الفقرين ما قبلوا دغه کیننه ما باچو او وکفى بالله وکیلا ویو ولله ما فی السماوات و فی الارض او دله لپاره دی هر مخلوق چې موجود دی پاسمانونو پس مکوکی او کافی دی الله پاک وکیلا کار سازو حاجت روا د ټول مخلوق دې ریکته نه مخصوص شې دې مخصوص دې نه کار سازیدہ کله تمام عالم کار سا سوپته اقرینه کې سدا ماباد دی وکفا بالله وکیلا ادای کید مقصود ده کونس الله پخیو چې این یش قال لا را تو کی نو یذهبکم یهلککم تاسو به هلاکی نه تاسو به او ویاتی با اخرین او الا برتقو کی با اخرین بدلکم استصو <سطحة> ببدل کی بنور راہ ولی ای اٹ کی نشي وایا ودین تا تاولوا یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم دکبان سورته محمد مبارک ختم شو ثم لا یکونو امثالکم اوې بس تاسو په شان بد عمل نی بلکې او کان ذلك قدیر او الله تعالی دی انازارې په دې مذکور چستاخ خلاکو ول دی او بل قوم راوستل دی. عربیک ویم او وکن الله علی ذالک علی اذهابکم و ایتیان قومن اخرین قدیر ما کامل قدرت لرونکي دی. بد دعایات محکم شیوس د ما کنه سلور مپارکمتیر شیو دل طبیارا غما توب بیا و راځی کنه پینځماتې بیا و راځی د ولا سمکې دا راځي پین د سماکه بیا راځي په پینځه شمکه همدغه ما ترجمه ولیکړه من کانه یوریت او سوک چې دی واری یوریت من ین وی ولی اراده اونیت کې سفره تل کا فصل په دری شریش پیتی دی, دی کنه اگر سوک چې رادلې په خپل نیک عمل ثوابه دنیا پېږی دا بدید د دنیا نه دې دوکشو دې دوکشو ذک چې فائده الله سبحانه دنیا دا و له آخرت د دواړو نیت ولې نه کوي الله هم رب بنا په دنیا حسن رب ال اخرته حسن نه په نیسه الله باندې بدله د دنیا په او د اخرتم دا وکانه الله سميع بصيره یا ايحو الذين امنوا كونوا ايديمان خا بندانو تاسو شي قوامينا تلا ولا قوامين د مبالغه ده مثلا دا قایمین دا, دا قوامین مبالغه دا قایمین دا کله قدرتای کله بالقسط پای انصاف سره شهدا ال الله وایګه گواهان د پاره د لله د پاره د رضا د الله دا گواېچته ورکه نو پرایشت بهی رضا د خدای بهی پدې کې ببل غرض ني لله ولو علی ان تسکم اگر شویدا شهادت ولو کانا تی شاہادت علي ان پچ کوم او که اگر کوي پهږي اگر کوي دا شاهادت ستا په اویل والیدین یا په مور خپلاري نګور یاد لرا اقرانس ته وي لکلی لیکلي دي اقرانس من اخبار بالحق للغیر اخبار بل حطوی د پاره د غیر مکه خپل نفسه او که په صلیصی خپل او په صلیصی دتا او بل لکه سره چې په شهادت سره شی واجبېږي نو په اقرار سره واجبېږي کنه واجبې ها یو قتل على اقراره راګل کې کله نه درته لګ نو بس راځه اگر کستا خپل نفسه نه اول والیده ایا پا مورو پلاری والاقربین او په خبلوانی تمارو کا ترجمه یوارکم خوا این یکن غنیین کچرطوی دا مشود علی مشود علی چا چا بانش عادت ور کئ بیگه دا یکن نا صد می چوی کچرطوی دا مشود علی ما صد اشارتو که چی یکن که ضمیر مشود علی تراجی دی او غنیین منصوب دی بنا پا دی چی دا خبر دکان دی این یکن کچرطوی دا مشود علی غنیین انا مالداري ویږي کنه تت موي شمنصور موي چې خبره وی این یکونه غنی جان چې مشود علی غنی وي ته او فقیرن یا فقيري ته پې ترسيږي ان ماهر دې کنه او ته پمږي ته تیریږي یا ته ترسيږي نفل الله اولا بهما خدای پاک اولا بهما اعلمو بمصالحه الله پاک لو یعالم دے پمصلح عدوین چخدہ تا ته وی گواہی په ورکن ولې په نور کای دته په دې ورکو ولې د ګواهه کې خیر دی کپه نور کاولو کی په ورکوولو کی ایوبله ترجمه مشهیده چسو فالله اولا ارحمه بهما ارحم بهما منکم الله يرحم قوم کې د پدوی باندې تاسو نن چې خدایره ته شهادت ورکانو لري پهن ورکای درې مترجمه والله اولا الله پاک اولا بهما یعنی تعلقو بهما ازید من تعلق کې تعلق کوم بهما د خدای تعلق د دیوان سره څنګه د تعلق ګرځته چې خدای پاک کوئی چته پی گواہی ورکانو پدې کې خیر دې کنه ده د دې ترجمه مې تاسو کړی تابع داری دا نا پلات تمیرو الحوا کبیداری د خواہشات و نفسانی مکوه انت دلیلو بیگکان انت دلیلو الله تمیرو عن العدله لديه د پاره چې تاسو مېلان د عدل له نکای او ان تلو او کتا سو کو په کې راځه تغیر دې ورکو بدل کو او تو رضو او یا تان سوی رازو کود ادا کولو دان غینا نا پا ان اللہ کان بیماتا ملون خبیرا اللہ ستا سباہ مالو واند خبردان دے نگا بجزا و صدا مرتد کی طالبت داد اے یوشو در سورت ماید دی مبارک دایا تلتا مراحلی دی سورت ماید دی دو امرو کوخا صورتِ مائیدی مبارکی دوی امروکو دوی امروکو کی باگوری خوا دوی امروکو کی باگوری خوا دوی امروکو کی باگوری خوا اے ریمان خوابان یا ایوہا الَّذین آمنو دخوا كونو شيتاسو قوامينك لك ولال لله دا اللا دا پارا دا حقوق اللا دا شهداء دل قسطو گواهان انسان ولا يجرمنكم او تاسو دبائس نكي شنعان قوم بغض او عداوت دا قوم كافر على اللا تادلو چتا صبح عدل نکوي دوج راعداوت نه عدل نکوي اعدل عدل کوي هم په دوست کې هم په دشمن کې او هو دا عدل چدي اقرب للتقوى دي مزدي لري تا یعنی د تقوا دې اسباب دي خو سبب پیږه او سبب قریب د تقوا عدل لري سبب قریب د تقوا عدل لري او وتقول لا د خدای پاک نوې لري عدل مفريده ان الله خبير بما تعملو څه به آیا ته وغایات کې سفر کوي باسور اگرک به دوه صورتین کې دیږي اے فکر پکې خاص خدای دې خوشاله کچداد نه یذ نشي دا رټول تاسو دان ترخه دې کوشي نه دي کې کنه غشتي به ولډی کا دا فکر کاوه سړي چې عادل پرګدي کنا عادل د انسان نه پاتې کیږي نو د دې سر په دب وږي دي یا یې عدل چه سړی پری دین او یاد دی وجنا چی یاد چی و جنا چې یاد چاو قوم سره محبت تي نو د دې محبت ته و جنا راولګيږي نو عدل پری او حاکم ته غلط شهادت پیښ کی د محبت ته یو قوم دا و جنا نو د دې و جنا غلطه په اسلو کې کو نه کی, کی. نو عدل پاتې شو ظلم راځي را را. و مه دا جو سړی دا عدل دلار نه ګزې نو دا د دشمني د وجې نه ګزې پښتہ بشړته الاکې د مشهود له سره د د دشمني دا ها د دې مشهود له سره د دشمني د نزدکه په غلط شهادت ورکې نو د عدل دلار نه او کړ دې کو نه کړ دې او پاول صورت کې سو التقيد المشهود لهو سره مينوا مشهود له سره مينو کوم مشود لوږه دا هغه ویجینه دارید ته شاعت کو شاعت غلط ورکو نو سړی دا عادت نه چګردي دا په دوو نو د سورته نساء مزدا قول نه خبره ده د سورته مايده مزداو به خبره ده کذا تفسیر بحر المحيط پچی چې سورته نساء کې چې سړی نه عدالت نه پېدې پات دا ودان د یو قوم سره مين نه نه دی بجنه غلط شهادت ورکړي او په صورتي مایدکی چې دردن عدالت پاتې شې و دي نو د سګړې دي د عداوت ته وجه نه دري مچودله سره عداوت حیات مبارک مې راتو پیفي نام شو اغه مو شو مثلب دی الله رحمت جل وعال فرمای یا ايها الذين امنوا امنوا بالله تر دې ایا کسان چې تاسو سیما نوریدې امين تاسو سیما نورې پ الله ورسلي ورسولي پیغمبر د محمد رسول دی ولکه دا بل لدی او په هغه کتابونو باندې الی پلان د فرد په هغه کتابو نزل چ نازل کړی د خپل رسول په آیې په هغه چ الله نازل کړی د خپل پیغمبر ولکه کتاب الی پلان د فرد الجنس ته او په هغه کتابونو باندې انزل چ الله نازل من قبل من قبل نزول القران ومن يغفر بالله او سوچ کاتر شو په الله او په کتابونو او رسولو په می اخر دی جلل ول العالمین دا یا که او کې سره تیازه دوه کوم ها ها یو کې سره تیازه غناګه دا چې کارو شو دې اسلامیت تک تاسو یې که په خو یو دا د سوزده کی تو ختیږي یو سړی دی خاصته سړی و تک تور پټکی والیو مضبوط سړی او یا کنده خوځه او کما خواجہ ابا الدین نقشبندی په خو کې دلې دینو بس د هغه په شان خوستا سلام انا تاسو په دې کې یو یو شریف نه قاعده شو چې دا داوکه چې په قران شریف کې ماهر ما اگر کیږه لنډه کړو خا خا لاغه چې دې مارل کوي چې د په قران شریف کې ماهر ما غوازم چې خو لخرې نه او خیر بچو تاسو کو پښمن ما ذکر کو هغه مونږ نشو به موږ ذکر کو یو سړی دې کنه نو بس بس پدې یو سړی تاسو کې یلې مونږ شه دې ما نو یذ ا پکې را وچایو الی الیدین ایمان خوندانو تاسو ایمان رولې دې ایمان رولې نو مؤمن ایمان رولې دا هغه دا خبره لكو نما دې یل کده چانته پوسکه مې پایې پښې مې ته پوسټ نما ته ویتاشه نکوه مې کذې مونیشه ملکه د دوینه تاسوکه د دوینه ما غوړیشه ما ته وینم چې زته ده ور پاره نما وت بیا یو هغه چې ناامنوا لسانن آمینو اركه كانه كتاب شي مال لسانن رو دي دين ایمان قلبا رو ده اس رواني پسو دگی روان دي جي امنو لسان امنو لسانن امنو قلبا نو دا ولگی د آیات مبارک مسلاق شمنافق يا ايها الذين امنوا بكتابكم ونبيكم امنوا بمحمد والقران ولگی تکدا یا ایها الذين امنوا امنوا ايداموا علی الايمان ایمان باندې دوام وکای تکدا نو دا دا د خدی مسلمان سره مراد امنون ای احداث الایمان دې ک دوام علی الايمان دې خیر اگر نو په دونه خبرونه پیته خو خیر صلیح اور او جماعت به بیان کوو صلیح جری دره دو اsene چې مانسته تاسو کې نه مې تا نه کومه آګه چور سې دو په دې کې با تاسو ته غاړې پسه مات غاړې و دې ته مساحو موریشاب را کو شو لكن په خودو کې د ما د شونډه کول کړی ما له شونډه کول کړی آګه چې بث ما ته وی چې تا باندې یو پہله چاس کومه خبر چې ته ما تاسو بیا ملاقات شکر دې چې دومره خلک شته چې د قران یو ژوند په ما هي پوي دا شکر دا آګه راو کړه ناګه چې ما وسره تحقیق وک وکوه ناګه زم ما د استاد ز استاد د کابل موریشب استاد یاکن خپل خدای نا کابل موریشب استاد جی نا د عمر لوی عالم او شاګه کم دې کنه ن بیا ما وسره تحقیق چ شورو کونه پاین د محمد کابل موریشب جی نا چې قاضی او الحمدلله او عبد الغفور مانا ماله ویډو د عمر لوی عالم جی انا کوم باندې چې وکړم بیا ډیره د قرطو په دې خو یره زمبیا ملاماتوم ته خو یی ماله د پمخ تل اخبر ویل کړی دي ز په دې ډیر څخ په مپل کې نو او شو د تا وکړه د خبرې جواب راکا ګلایو مارغانې دوبېشت دي او نو په تفسیر وشو کړه اده باقی که خو مه تحقیق کړل دي ایمان بالله سمانو ایمان بالملائکه سمانو کنه او توږ وی دي الله رحم دل جلال فرمایي ان الذين امنو بشك اته سان چیمان ورو دي ثم کفروا بیا که ته شی بي دي ثم امنو ویج مان ورو دي ثم کفروا بیا که ته شی بي نو کفر په طرفه کې روان واندي ثم او بیا چې کم دي زیاتی دي کفر نه جهته کفرنا لم يقن الله ندي اللہ تا اللہ اغفر لهم چدویت بخنو کی تکتا ولی شرط مغفرت ایمان دے کا ندے شرط مغفرت ایمان دے اولا لی احديهم سبیلا سبیل الجننت او ندي اللہ تعالی چوخی دیتا لارد جننت ولی حدایت تطریق الجننت پر ایمان شرط دے کا ندے انہو نو دے انہو بس لازد داسنگا ایمان روڑ بی اکوپر و کوبی ایمان روڑ بی اکوپر و کوبی اکوپر کے دیتی شون ان الذين امنوا بموسى فحضرت موسی علی السلام ایمان راوړی دي ثم كفروا بعباده العجل او بیا کافر شېوی دي په عبادت تسخیه ثم امنوا بیا ایمان راوړی دي بأن تابوا عن العجل چې توبه ده عبادت تسخین است له دا ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا الله عليه وسلم ولګې دلته ها نوری خدای پاک ته وی دي ادا منافقان چې دلته په مدینه مونو ورکیو نو آلته کې سو يهودان سوارو سره بد دي سو د دې بمینه بیا سره ډېر جذات کول او ګي متا تعلق پلو سره ساته خدای پاک دې متعال فرمای بشری مناچکین پهږي زیر یو کپه منافقان ګي زیر دې دتحکم دې کنه یعنی خبر ورکه منافقانو چې بي ان لهما ذا بن ديما چتاکی چرادی دا پر آزاد دې درماک انذین نو زمونګه طالبان داش وی باید طالبان دا کتاب پوسکی غوري بیا انلهم عذابن الیما للذین ما فالیما وقفمکی او بیا ننذین و ان چی ما دا فرشتي تا چا سره وی دا مویشب خبر وی دا دنیا سره ویلی دې په نجی یورود ان مونی قطنی خو په بدل د تنوین کې دی نو چتا اتکی وقفو کو نو بیا خدا دا ا په کې وقفو کو نو تنوین تا پالی بدل کو نو بیا په نونی قطنی څنګه بدلای دوګرته بدلای نو بیا به څنګه و نو تبخلیک وقف کای بان لهم عذابن علیما نو الینا بو شوي ا کو وصل کای بان لهم عذابن الیم نیل لذینا لو اليما ببيا برتا كان غوري اليما نيل الذين ببيا فروتوي ولي الي بخويا تمام بدل قشه الذين هم منافقان اغا كسان يتخذون الكافرين جلدينه كافرين اولياء فدوست يسرا من دون المؤمنين سواد المؤمنين اولي زغوي کافرانه په دوسته اولی نیول <سؤال> بیا تا کار بیا د یو دی او سومر دی بیا تا کار د پوره کیدون کې نه دی او که سبا په دې غلابو کې فلا یمی بیا ب موږ دې تدبیب موږ ته غلن نه نه بم محروم کیږي او غلم مدینه منوره کې کنا و ماته څن پرو خبرو کړه کنده می دې پورو کې کانت او دینزر ګلو کنه دینزر ګل دین وونه ګران کار دی الله با کوئی عیب تهونه اي ز منافقه انت لبي اند هم پنځ د کفرو باندې عزت نه په ان العزه لله جميعا عزت کوم دي الله لغدي جميعا ټول په دنیا کې یو کپا خیرت کړي دي لا ټول خدای لغدي امام جساس په مفردات القرآن کې دا خبره کړې ده من اعتز بغير الله ازله الله په يې من اعتز بالعبيدي ازله الله تا چې خپل عزت حاصل کپ وبندګانو خدای بے ذلیل کی ذلیل به کی الله دا باز وکړه او اذا خان دیو دا زمو پلان کې دیو دا دا دی او باغه عزت حاصل کینو خره ذلیلای دا داباز خان دی وقت نزل علیکم او لنا نازل کړي دي پتا سبان دی فل کتابي او قران عظیم کې په سورت انعام کې چې د دې سورته نشان په نزول کې مخ کې دی اگر چې په تلاوت کې رسته وي دا نه ویبه با ویه ناځل کړې د پتا سبحان الله په کتابه په قران کې یعنی په سورته انعام کې چې په نزول کې د دې سورته نشان مخ کې دی اغه مکې دا مدني دی نه مخ کې نه دی اگر چې په تلاوت کې رسته وي پسې دا ناځل کړې کم منزل سدي چ شاندار دی اذا سمیتم هر کله تاسو وووره آیات الله آیتونه د خدای یو پر بها باندې کفر کې دی شو پیګه یعنی یکفر بهل مشرکون چې مشرکانو په کفر کو او یستحد بها او باغ پر ټوکی کې دی شو چې منافقانو پر ټوخو کولی دا به منافق سره ولګی نو پلا تقو تاسو سمکه نه معنی هم سر دینا حتا یخو چې دی شو ورو او دیره وان چې ورنن چې حدیث په خبره کې غیر هی به د خبره د کفر او د استحزاب ها او انکم تاسو چې اذن په دغه وخت کې مستهم پشان د ویبه کته سره کې ناشتي په مطلق ګنا کې کراږي په نه او یا په پم سره د دې په کفر کې چې کله د دې په دغه ټوخو په استحزاب باندې راځي نو بیا څو کوفر دي نو دا مسلیت کې دوه خبرې دي انکم مثلهم بالاسم <سؤال> اذا لم ترزو به او في الكفر اذا ترزو به هر کله چې راځي نو بیا په کفر کې واسره شریک ویني او راځه ان الله حجان المنافقین او الله پاک چې کوم دي جما کون کې راځه کې د منافقان او د کافرو دی په جهنم کې جميع اطول لکه څنګهږي چا پا دنیا کی پکو پر اوپا اشتہذار آجمدین جوابی ترکی با ترکی استو نوانا بے پا جہاں پا آخر کی پا جہنم کی راجمہ کی الَّذین دا منافقان اکسان دی یا تربسون بے کم چا انتظار کئی بے کم پتا سباندی دا حوادث و دا دوائر اے یا تربسون مقل میروہ استجی یا تربسون بے کم الدوائر والخوادث چا انتظار کوي پتا سباندی دا حوادث و د چې دا دح د سبب پ شومونږ به ت خللا کسان دي چې په لکم ل کوم پون که چرتوي تاسو د پاار په الله د طرف نه لکه چې کامیابي د په دشمنه او غنیمتې مقالو تاسو تهوي علم نه کوممه عاکم ف جا دی موږ په جاعت کې تاسوه نو په معده کې تا سر مږم غنی مطر کوئ او انکان ل کاثرین نصون او کو چتهوي د کاثرو د پار حیسا ل کاوي غلب نو قالو نو ویتا وای او ویتا وای الم نستحوذ ایا غالب نو پتا سو کماګه ا مغ الم نستحوذ ایا منګه غالب نو پتا سو ماندی سمانا منګه تاسو پدې قتل باندې او پدې سو پدې قید اولو باندې او قدرتونکو نو او بیا منګه تاسو قید نکړای قتل هم او باندې نه کوم دا بچا ته په پنه او موږ ته څونې یې ملي من کلمې المؤمنین من قتل المؤمنین ولی نم نو یې ملي کړي ولې دا وی رازونند تبي کنه چدان څه ساتای بصراجي يحكم الله با عملي فسلوكي برهاني شوي دا بينکم یوم القيامه او باندې یې جعل الله او اندي ګردو له الله پاک ده کافران نه پارا المؤمنین پېګې په مومنانو باندې سبيلا لار سنگلار سبيلا پېګې سبيل الاستيصال لار د استیصال چې کافر رولګي او مسلمان مکمل ختم کیږي دا څه معنی کیږي پېګې با نمر کې کیږي خام جواب او یادار جندت ترتو لالا د کافيرو د پارا په مؤمنانو باندې سبيلا لار د حجت کلا اے خجد ته مسلمان فورتې که کا د کافر پورې د مسلمان پورتري او آخر ک د شاامسل موی شرتر دومه کوم جل الله او نه د ګدوې الله پاک د کافرو د پااره مؤمنین کاملین په ممنانو کاامله سله لاره د غلببي فرږې او اوما غلبتو کو فارې زمانې نه پهلی ز اسلام مسللمين. اوارچه دادتا فرچه پدی مسلمانان غلبکی ندی رہی که دا مسلمان صحیح او اسلام زیبتی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صحیح لگولی دا شامن سلمائی شب ترجمع دی ان المنافقی بے شک منافقان فی یخانیون اللہ پیگی دادا قبائحو دادا دا بازق قو اے دی رہی کیا دراد دادا بازق قبائحو دا دا دا دا باز دادا منافقانو بیان دی ان المنافقین چې دی یوه خدای سره چې اظهار د ایمان کوي اې بهان د کفر کوي په کې کنه بس راځه ان المنافقین منافقان چې دی یوه خدای سره او وه و خدعوهم قوال لا کو سدی خدعوهم جزاو ور کوون کې د ټګې د بی دی او په دنیا کې اوم په آخرت کې څنګه جزایزه ټاکي اور کړي چې دنیا کې په مؤمنان خبر کړي ځا منافقان دي او په آخرت ووډې چدي لګي الله به یې ستر ټاکي كون کې دي یعنی الله جزاء ټاکي اور کوي دا په غوادرین نسبت خدای ته صرف سي نه دي او ولی مخاحثه تو اظهار خلاف ماطل باطن تو او دي تو وي مې زقم اور کلي چوډري کې له صلاته قسالا سسپس قسالا څنګه دا قسالا جمع د کسلان دا قسالا جمع د کسلان دا سسپس لویي ولې د دې د په پرزیت اعتقاد شته کم ځای کې دی خو څه د شرم د وجنه ولالتي يراون الناس بيجي او خود نه کوي خلق او دا خلق او تخپل مان موسخي چې اونا یسکون اللہ او نه خدای په دې مانده کی الا قلیل مگر لګون دی سمانه لګون دی چې هغه ظاهرا موندې دی خو بیا حسانی بسې بی دي چې کدا لګیم خدای یاد او دام په اخلاص سره وینې نو لکان القلیل کثیره دا قلیل باندې ور او کدا په اخلاص وي اغم په اخلاص نه دي خلاصې کلام دا د الله په کوي چې موذبذبینه بینه ذلک دازه دې سدي حیران او پریشان دي بين ذالکہ په ما بين د مؤمنانو او د کافرانو کې زبزب یوزبزبو زبزبتا دهرجو دهرجو دهرجتا مزبزبین څه څه غدان لري دې څنګه متا اترو ګستره معلقتی په ما بين د اسلام د مؤمنانو او د کافرانو کې دا تفسیر دا مزبزبین له قبل له هه دې دی تفسیر دیجی اے لا اله الا الله ولا اله الا دا د سدي دا تفسیر دما قبل قبلې له بجن حرف عادت ترښې ویلې څنګه مزذبذب دي لا اله الا الله څنګه پریشان دي او حیران دي لا اله الا الله نه پور مرګري دي د مؤمنانو سره او لا اله الا الله او نه پور مرګري دي د کافرو سره مه مانا دا, دا, دا قبلې را ومي یود لیل دی خدای گمراه کړی دي ان اسوق چ الله گمراه کی فلن تجدل السبيله تب بیا نن موږ د د پاندار ده دا دایت نه لجي دا الله په ویو چی يا ايه الذین امن اے ایمان خاوندانو لا تتخذوا الکافرین تاسمنی شه کافر اولیا او دوستان سیوا د مؤمنانو ولی لا ان تكونوا کلمونافقین چ پشان د منافقان نه شئ مقصود دایات دا په دا پیښه ارাজা ا ترېدو نا ايتا شو اراده لري تاسو دا واړې چ انتجعل لللا چ تاسو کړو د الله په علیکم پیګه او په خپل ځان باندي علا استحقاقي عذابکم علا استحقاقکم العذاب په خپل ځان باندي سلطانه مبینا پیګه الزام خکارد <سلام> نفاقو څټه دې سره دوستی کین په خپل ځان د خکارو الزام باندې په خونه لګاو ولګاو کا او تم منافق سره ولي دوستي کې انل منافقین داوی انجام تدې کتی دي ا بیان د عاقبت ته منافق ته انل منافقین چلی په درکل اسفلی وی بوی پاغ طبقل لان دکی من النار وهي الحاويه اي طالب وهي الحاويه وما ادرا کما نار حاميه وهی الهاویا بسابڑا کہتی ہے لہ سبعۃ ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم کہ بوابی کوئی کہ چدا و تہ پکې دی جہنم نو الا دی نوی طبقه کما یا هاویا و ما ادرا کما یا حالیا ور دي چې سخ گرم دی په انتہا د گرموالي ولان دی ولن تجد لهم نسیرا اته بیا نو مم دی د پرماده چې دا د خدای عذاب کې دپکی ها إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا